Ópinberunar bókin, ettlefti kafli. Mér var fenginn mælistika lík staf og sagt, rís upp, mæl musteri guðs og altarið og tel þau sem tilbyðja þar. En forgarðinum fyrir utan musteri skal tú sleppa og mæl hann ekki, Því að hann er ætlaður heiðingjónum og þeir munu fótum tróða borginna helgu í 42 mánuði. Ég mun láta votta mína tvo flýtja spátomsorð í 1260 daga klæta hæru sekjum. Þetta eru ólíu viðirnir tveir og ljósastíkurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar.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 Og er hafa lokið vitnisburði sínum, mun dýrið sem uppstígur úr undir djúpinu, heiga stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá. Og líkverða munu liggja á strætum borgarinnar miklu þar sem drottin þeirra var krossfestur. Hún heitir á andlegan hátt Sódóma og Egiptaland. Menn af öllum líðum og kynkvíslum, tungum og þjóðum sjá lík þeirra þrjá og hálfan dag og leiða ekki aðu þau verði lögð í gröf. Og íbúarjarðarinnar gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum gjafir því að þessir tveir spámen kvöldu þá sem á jörðunni búa. Eftir dagana þrjá og hálfan fór lífsandi frá guði í þá og þeir risu á fætur. Mikill ótti komi við alla sem sáu þá og þeir heyrðu rödd mikla af himni sem sagði við þá stíið upp hingað og þeir stígu upp til himins í skýi og óvinnir þeirra horðu á þá. Á þeirri stundu varð landskjálti mikill og tíundi hluti borgarinnar hundi. Í landskjáttanum fórust sjö þúsundir manna en þeir sem eftir voru urðu óttasleiknir og fólu sig á valdgvöðs á himni. Önnur pláan er líðin hjá. Brátt kemur þriðja pláan. Sjöundi engillin básúnaði. Þá heyrðust rattir miklar á himni er sögðu Drottin og Kristur hans hafa fengið valdi við heiminum og hann mun ríkja um aldir alda. Og öldungarnir 24, þeirri sitja frammi fyrir Guði í hásætum sínum, fjallu fram á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu Við er þökkum þér, drottin Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið þitt til mikla og gerst konungur. Þjóðirnar reyddust og reyði þín kom og tíminn til að dæma hina döyðu og gefa launin þjónum þínum, spámununum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafnvitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og muster í guðs opnaðist, það sem á himni er Og sáttmáls örk hans byrtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálti og haglmikið.